Andal san Andal san Andal san Seleći hadis nakon ovog što je došao to od Abdullah ibn Omara Ana Umara ibn Khattab radijallahu anhu qala ya Rasul Allah a yarqudu ahaduna wa junub kazi o Allahu poslanice može li neko od nas leći, spava, da legni da spava, a on je džunub. Pa ima odgovorio, pa sad nisana sadnika, neam idate voda, ehadukum fel jarkud. Da, kaže, kada neko od vas uzme abdest, neka legni. Znači, hadith govorio, pita o tom, o stanju džunublu, kada osoba legni. Pa je, pa sad odgovorio da nema smijetni, da, da uzme abdest, pa da onda legni. Znači, <coughs> Na znači, čovo pitanje, Hadis govore, znači, to je tekst Hadisa, Hadis govore o tome da je, pošto sa shabi, znači iz ovog se razumije da su shabi tretirali da je džunubluk ovaj, velika stvar, pa im nije bilo jasno, velika stvar u smislu da osoba budi u stanju džunubluka, pa im nije bilo jasno ili dozvoljno, da je dozvoljno spavati nakon što osoba postane džunup. Ogotovako osoba, znači, legne sa suprugom prije, prije nego što zaspi, i od od junu veso oboje znači dali dali je ta važb njima da se odmah kupaju ili nema smetnje ustaju džunub kada legnu do, do dok ne ustanu na sabah namaz ili nak jamu lesvena pa je zato pitao znači Omer uh, radi anhu pitao je poslanika sallallahu alayhi ve znači osoba koja poslanik džunub na noći uh, da, da legne pa je zato pitao znači Omer radi Allah anhu pitao je poslanika sallallahu alayhi ve sellem osoba koja poslanik džunub na početku noći dali je dozvolju da legne i da ustane džunub tamo je odgovorio poslanik sallallahu alayhi ve znači odgovorom Uh, iz kojeg se može razumjeti da je uslov da bi lega u stanju dželubuka da, da je uslov dozvoli da uzme abdest ako uzme abdest onda nima smijeniti na legni i naravno nas postaje pitanja a šta ako ne bi uzao abdest da li je dozvoljeno ispravno je znači da je ispravno znači da je uzimanje abdeste iako skoro svi rivajati u Buhari muslimu došli došla je naredba poslanika alijem, da onaj ko hoće da legne u stanju, ima više rivajeta koja da legne u stanju želubnuka, da uzme abdest. Naredba došla. Već to imamo u drugim rivajatima, u drugim zbirkama, mi imamo Buhari i muslima, e, znači jasan tekst hadisa, koji su vredostojni da, da nema smjetnje da osoba legne i bez abdesta. Onda se razumiju, znači, ovi hadisi, ovi ovdje koji je došli Buhari i muslima, jedan od njih je ovaj, da je u stvari ova naredba u stvari ala ili stihbab. Da je to preporučeno. Da je mustehab Ustajanje džulubuka džunubka prinje što se znači prinje da se uzme abdest. Da je tomu mustehab, a ne vadžib. Ono što neki učenjaci kažu da je mekruh na osnovu kadisa i drugih, što je došlo od drugih ashaba, da je mekru leči ustajanje džumlubuka bez abdesta. Mekruh znači nema osoba grija. Jedni kažu da je mekru, drugi kažu da je dozvoljeno, samo da je, da je, da čovjek ima nagradu veću i da je bolje leči ustajanje abdesta. Uh, ka, uh, iz ovog hadisa, znači, razumije tri, četiri stvari. Prva, da je dozvoljeno uh, osobi u stanju džunubluka da legni, da legni spavat kada uzme abdest. Tak se razumije iz hadisa. Da je uh, sljedeća, sljedeća stvar, da je potpunije da osoba ne legni u stanju džu, džunubluka sve dok ne uzme gusu. Znači, da je to bolje i da je to ispravnije A kada kaže da se zadovolji sa abdestom, da legne samo sa abdestom, kaže da je to ruhsa, da je to olakšica. Ovo govorim odišća, što je napisao šeif Abdurrahman Besam, Abdullah Besam, znači u njegovom komentaru. E, također, ga radicu kazuju na propisanost uzimanja abdesta prije e, prije spavanja za osobu kao je u džunu, stanju džunubluka, iako znači, ne uzme gusum. Znači, dobro, postavljamo se ovdje pitanje, do, koja, je fajda, koja je tu fajda abdesta? Pošto abdesta, sa tim abdestom, znači, nama nije, znači, nije dozvoljeno da radimo neke i bade, te koje inače nije dozvoljeno da radimo stanu džunubluka. Koji je smisao, koja je fajda uzimanja abdesta? Također, skupina očinjaka koji smatraju, unutar mezheba, koji smatraju da je osoba u stanu do, zabranjeno da ulazi u mešćid, iako su hadisi, hadisi slabi u tom kontekstu, ali koji su na tom stavu, Kažu, dozvoljeno ako u abdesta, uzme abdest da uđe. Jer, kaže, abdest, osobi koja stanju džunubluka, kaže, umanjuje mu njegovu, njegovu nečistoću kada uzme abdest. I to je jedno tumačaj, znači, što je bolje da, da legne pod abdestom, jer, kaže, umanjuje mu opis to stanje džunubluka. I, kaže, hadis ukazuje da je mekruh da osoba legne bez abdesta u stanju džunubluka. Malo prije sam spomenuo, znači da ima učenjaka kojažu da je mekru, drugi kažu da je dozvoljeno, jer imamo drugi hadisa, mimo Buhariju koji u kojima je došla potvrda da je dozvoljeno reći bez, bez abdesta, osoba dostanju ľudovu da legni. andalusam, andalusam, andalusam, andalusam. andalusam.